Här är en bonus av RLM utöver de ordinarie programmen och extra sändningarna. Välkomna, välkomna och återvälkomna ska ni vara. Som ni har märkt så har ju RLM bytt logotyp. Och vissa av er kanske undrar varför. Och det hade jag tänkt att ni skulle få reda på nu. Nummer ett. Den runda. Den var väl egentligen inte en så speciellt vacker syn för ögonen direkt kanske. Och nummer två så är det så att den hade olika färger och det gjorde det väldigt svårt att få den färgmässigt då att smälta in på alla olika bilder som jag gör och sist men inte minst nummer tre en enklare logga, den är ju lite mer enkel och Ja men simpel och stilren och, och så utan en massa krusiduller och så. Det, det brukar ju vara så att de flesta loggorna är ju ganska enkla och så så att det måste väl egentligen finnas någon mening med det. Så vi tar och följer strömmen för ovanlighetens skull i alla fall i den här frågan. Och så en absolut sista grej här då innan vi börjar sparka igång. Ni kanske har märkt att vi har lagt upp den här bonussändningen på Youtube också. Och det är för att uppmärksamma alla våra prenumeranter på att vi faktiskt har bonussändningar minst en gång i veckan som kommer i bloggen på rlm.nu. Som då alltså inte, som ni har märkt, dyker upp på Youtube normalt förutom det här. Så... Alla ni på Youtube, se till att besöka oss på rlm.nu så, så ni inte missar de här eh, bonussändningarna. Men Konrad ja. Nu är det dags då för veckans Bonussändning och eh, Eftersom eh, som ni kanske har märkt Så den ena intervjun följer den andra I de ordinarie programmen då Som det har varit nu i alla fall eh, Och det ser ut och kan Ja det blir ju nu på lördag också en intervju Och så som det ser ut så kanske det blir nästa gång också så att... Ja vad ja, säger det Jag, jag har ju lite, ju lite kontakter med lyssnarna här Och vi har, vi har ganska många på kö och det är ganska många som Frågar om de får vara med och sådär Och, och det, alltså, det, är både, det är folk som har vänta jättelänge och och folk som inte har väntat så länge än, men... Vi gör så gott vi kan, alltså. vi försöker hinna med tid Och vi vill ju även ha med lite sådana här vanliga program Som sagt, så, så vi ska nog få med alla Till slut, men ha tålamod bara mm. eh, Men här i Bonussändningarna så får vi ju chansen Att prata om lite nyheter också Vi pratar om allt möjligt eh, ja, Kommentarer ja. och så vidare Men Konrad mm, ja, jag. jag tänkte fråga om du är ute med Bössan i skogen och, och jagar elg I dessa jakttider du, Det gör jag faktiskt inte, men det är det har jag velat göra Någon gång i mitt liv, men inte inte i år Inte det, nej. nej. Men det är tur för dig. Vet du varför? Mm. För man, man, man visar ju inte tolerans när man jagar. Eh, <här> nej, nej, det gör man minst inte. För att jägarna då som befinner sig i skogarna runt det lilla samhället sunda i Dalarna. De är inte toleranta för att deras skjutande upprör minst an de boende på det lokala asylboendet, meddelar Sveriges Radio. Okay. Så jag tycker att vi ska gå ut här nu och säga eldupphör Genast era det hemska jägar, rasist, nazist, islamofoba, andris, ja, alltså, ja, tycker kolla. jag. integration. Då ska samhället anpassa sig efter invandrarna och ja, Och nu ska, verkar ju nu inte invandrarna får... vilja anpassa Nej, sig. Så, då, vi anpassa ja. desto mer. Mm, så sluta vara så där hemska nu och inse att det är 2014. Vad är en liten kommentar där. Jag vet inte hur det är men jag kan i och för sig tycka att de här kommer ju ändå trots allt från, från krigsområden. Och någon borde ju kanske i alla fall ha informerat dem. Men det om... gjorde de. Alltså när gjorde de det? Ja, ja, ja. ja. De, de hade då... informerat. Det, det var inte det. Men med det sagt så går vi vidare till det här då. Om jag säger 164 miljarder svenska kronor, vad säger du då? Ja, får väl, så stora siffror kan väl egentligen bara röra en enda utgiftspost och det är väl invandringen eller? Det kan väl mycket väl vara det, ja. Ja, eh, ja. för att eh, 164 miljarder kronor är vad Migrationsverket i nuläget säger eh, behövs då under de kommande fyra åren, citat. Det handlar om ökade kostnader för boenden och ersättningar till asylsökande. Framförallt handlar det om kraftigt ökade ersättningar till de kommuner som är de som har det praktiska huvudansvaret för asylsökanden, slutcitat. Då tänkte jag fråga dig så här, Konrad. Mm. Eh, vad ska de ta sig till då? När de har hyrt Sveriges alla herrgårdar, hotell, vandrarhem och byggde gårdar. Va vad tror du? De bygger nytt. Det har de börjat göra. Men kan det vara... Tror du verkligen att, att det kan bli så att de sätter igång med nya miljonprogram? Nej, nej det vet jag inte. Jag tänker med att man smäller upp något. något. Ja, men typ, alltså, man gör vad som helst. Uh, jag jag typ, tänker på sådana, Vad heter de? Älvsbyhus här som är som... Som de bara sätter ihop på några dagar i sådana där hus. Ja men typ sånt tror jag. Eh. För, för pengar verkar inte spela någon roll här. Handlar det händer ju bara från boenden till, till invandrare då. Och då tror jag det, det går ju såklart att lösa om de har mycket pengar som helst. Och de, de verkar ju ha nästan mycket pengar som helst. Ja men om man tänker i de här husen. och ser att de gör sådana där och sådana här. Rättar man väl fel men jag tror det är Älvsbyhus till exempel det finns för flera. Men eh, var ska man liksom placera dem tänker jag. Alltså om de ska göra stora områden med sådana här hus. Man, då kan man ju tänka att ja men det smartaste kanske är. Eh, lite mer så avskilt på landet eller något sånt, men det lär ju inte direkt gå, för att jag menar, du har väl hängt med i nyheterna precis som jag och hört att eh, när de placeras för långt ifrån centrum och för långt brukar det inte alls vara speciellt långt men mm. då blir det ju ett jädra liv på dem, alltså trots då, de får ju busskort till exempel ofta mm. också men ändå blir det gnäll. så jag menar jag tror att, att det snarare blir då att de, om det är ett samhälle eller en stad att de liksom bara bygger det till och bygger på så att säga Nej, jag tror väl att de, de, det är väl vissa orter som tar ett så kallat stort ansvar och, och de är ju oftast inte storstäderna, så de kommer väl att upp de här och sen så flyttar de, de invandrarna därifrån så fort de får en möjlighet. Men gällande de där 164 miljarderna då på fyra år så läste jag att SD, de vill istället spara 152 miljarder mellan 2015 till 2018 mm. gällande invandringen då. Och SDs Oscar Sjöstedt säger att, citat, denna siffra är i underkant mm. eftersom det saknas nya siffror från finansdepartementet är det enbart för kostnader som direkt kan kopplas till mottagandet som justeras upp med tanke på Migrationsverkets senaste prognos mm. vi har således inte räknat in de omfattande extrakostnaderna som uppstår inom integration utbildning och välfärdskonsumtion eh, så vi kan ju då ganska lätt med om vi har 164 miljarder och de vill dra in 150 Mm. Så kan vi ju konstatera att med så blir det ju en dramatisk skillnad från hur finanserna sköts idag ja, vad, vad, tänk vad tänker de om det Ah, Det är så mycket pengar Och det här är ju så fantasibelopp känns Det känns ju som, men det är ju faktiskt inte det Hade SD fått 51% nu då så hade de, visst det här kanske det kan, kan man inte göra på ett år bara Men, men ganska snart hade, hade vi haft tiotals miljarder över Det hade ju antagligen varit inom bara ett år Precis som man säger här, de här andra Alltså andra kostnader som är svåra att räkna. med. är slitage på välfärden och även brott och såna här saker. Och jag menar, ett enda brott, det har vi pratat om innan någon gång. Ett enda brott, en enda misshandel kostar otroligt mycket pengar i... Jag menar allt från det ska utredas, och ambulanspersonal, och sen ska du upp i domstol, och sen kanske den här personen inte kan jobba och så vidare och så vidare. Ja, om man vet ju också till exempel är att invandrare är ju väldigt överrepresenterade när det gäller, ja, särskilt när det gäller grova våldsbrott som kostar dig extremt mycket pengar. Och sen behöver man inte bara se pengar, men kan vi få ner brottsligheten? Vore det i sig en vinst som liksom, man är beredd att betala ganska mycket pengar för, men här kan man tjäna pengar på att sänka brottsligheten. Det är ju sån... Det är ju som självklart grejer att göra egentligen. Mm. Men alla sover ju fortfarande. Ja, det är ju de här 87 procenten som aldrig har blivit tillfrågade vad de tycker och tänker egentligen. Det skulle vara kul om någon så gick ut och, och bara eh, till olika människor och knackade dörr och frågade sig här: Tillhör du de 87 procenten? Liksom och fråga, vad innebär det? Mm. Inne, innebär vad innebär det? Vad Ja, nej men att alltså, du just får reda på det. Vad innebär det att vara en del av de här 87 procenten? Mm. Innebär det då att man ska, eh, man ska säga ja och ammen till helt obegränsad invandring? även fast som, eh, som eh, Johan Andersson från Gränsning Sverige tog upp här i extra sändningen: Att det är ju ytterst få som vill se en ökad invandring. Men, men invandringen ökar ju hela tiden ja. Men ändå så klumpas 87% ihop till Att nej men vi vill det Men det ja, men är ju de ingen fifflar. som har sagt det Nej nej de fifflar jättemycket Man har opinionsundersökningarna och man har hört att Ja ah, nu är Sverige mindre så tolerant För att det har liksom det är Någon procent mer som tycker något helt orelevant Och sen, sen ställs de här frågorna väldigt konstigt också Jag skulle det... snarare säga att De här 13% visar på att Sverige är mer upplyst Eller börjar bli mer upplyst mm. Ja, ja, absolut. Upplyst upplyst, men men alltså, då jag börjar fatta det självklara. Jag menar, snacka om the writing is on the wall som man säger. Det är ju, det är ju... Jo, de här frågorna som de ställer, jag vet senaste opinionsundersökningen som jag tror var typ Göteborgs universitet som utförde den eller som institutet som de heter. Då var frågan typ så här: Med tanke på hur det ser ut i världen idag tycker du att vi ska göra mer för att hjälpa flyktingar? Ja, Ursäkta ursäkt att jag skrattar men snacka om och vinkla frågan ja, för att bara, bara ja. liksom vilja få ett svar. Det är ju klart att alla människor vill hjälpa till men frågan är hur? Ja men sen hur? det här tycker jag också jag tycker jag är lite lebbig hur dålig, hur dålig koll folk har på världen utanför Europa och med tanke på hur det ser ut i världen idag det ser egentligen inte, det ser ju faktiskt bättre ut till exempel du mindre massvält än någonsin Sen är det krig i Syrien, men det är ju alltid som vi brukar prata om kriget i Kongo, liksom, det pågår ju fortfarande. Jag tror inte det är mer krig nu än vad det var för fem eller tio år sedan. Det är väl mm. bara att, att det fokuseras lite mer på vissa krig. Och, och till exempel att det skrivs så mycket om Syrien kan man ju tänka i ett sätt att liksom smörja hjulen för att opinionen då ska ta till sig de här stackars stackars människorna. Mm. Men det är som vi brukar säga här i Rådolänsband Det finns så fruktansvärt många människor Det är synd om där ute i världen Och det går inte att och skydda sig då bakom Att rösta bort sitt samvete Och sen slippa ta i skiten då För det är ju väldigt få av de här 87% procenten, som faktiskt skulle vilja göra någonting Jag har jag ju inte de öppnat sina dörrar För flyktingar direkt Nej, så jag tycker att... Eh... Fler oavsett, liksom. visst de kanske inte är, alltså om man säger håller med oss rent politiskt och så, men samtidigt så, så jag menar, skulle jag i alla fall känna mig upprörd om, om eh, liksom jag målade att någon slog på mig en åsikt fast någon kanske röstar på ett parti av, och antagligen av en helt annan anledning så att säga. Men då sätter de en stämpel på mig att jag tycker så här mm. fast jag gör inte det. Och det tycker jag är, ju, det är en riktigt dålig stil. Ja, absolut. Men eh, om vi går vidare i texten då så står det också så här, citat. De flesta vinster med invandringen uppstår senare. De flesta studier av invandringens effekter på längre sikt kommer fram till att eh, den är ganska kostnadsneutral. Så står det i alla fall då på Aftonbladet. Men då frågar jag. Vad, vad menar de på längre sikt? För att vi har ju haft massinvandring nu i närmare 40 år. Och vi ser mm. ju svart på vitt nu hur, vad resultatet av det har blivit. Jo, ja. att kostnaderna skenar. Men då, undrar jag med... bara, nej, men då undrar jag bara om de menar invandringen som var förr då av man kan ju lugnt säga då lätt assimilerade finnar, tyskar och valoner och så vidare. Alltså skulle du bli förvånad om de faktiskt gör så att de jämför dagens invandring från tredje världen då med invandringen som var förr? Nej det skulle det inte bli för jag har läst ganska mycket akademiska artiklar och, och riktig forskning kring det här och det finns ingenting alls som, som tyder på det de säger det är bara skitsnack utan det är precis som du säger man, man blandar korten liksom, och, och invandring här då menar man på alla som flyttar från ett land till ett annat, det är alltid bra men det är ju helt idiotiskt givetvis utan, sanningen är ju att, att kvalificerad arbetskraftsinvandring tjänar man ju pengar på är du. Mm. Mm. Men du, du vet ju själv det är ju inte sällan de drar paralleller till liksom, när svenskar flydde till Amerika på 1800-talet. Mm. Det går ju inte jämfört Nej. på något sätt. Nej, det är de, som liksom de, är lik ja. där är att en person byter land. Men så kan man ju inte säga. Nej men man kan ju säga, ja men ändå, jag menar det säger ju fattar ju vem som helst att de som byggde USA, alltså mm. efter indianerna då så att säga det var ju mm. europeer och då kommer mm. de ju från väldigt snarlika kulturer och de flesta hade väl kristendomen i ryggsäcken och så vidare. Så att mm. då är det väl inte så konstigt att de jobbar på väldigt liknande sätt. Och då sen enas och jobbar och bygger sitt samhälle. Men, Men jag tror det var en hel del alltså, kulturproblem och att man satt verkligen i en klaver i Amerika. Men det största grejen var ju att man kom ju dit och sen gav man ju Amerika pengar. Man köpte en bit land av Amerika som de har smått från indianerna i sig. Sen jobbade man utan att få ett jävla öre och betalade skatt. att kostade alltså staten ingenting. När du pratar om en klaver det är klart att... Att det är upp uppstod skillnader och, och jag får inte tala om när britterna och det höll på. Men nej, liksom, om man jämför med... Jag tror det har mindre klyftor generellt då än vad det är i USA idag. För idag har det ju liksom klyftor från område till område i samma mm. stad mm, mm. och då enorma klyftor så att det är väldigt segregerat och, och så vidare jo, så, att, så, att, så, att, så att om man jämför det så i alla fall men, jo, och, men det, och, för, det, det, och för inte tala om Sverige vi är väl ännu värre men eh, vi kan vidare då läsa så här att under 2015 det här kanske inte blir så förvånande över Konrad, men eh, det blir ju nytt rekord i antal asylsökande. Och Socialdemokraternas migrations- och justitieminister då, Morgan Johansson säger att citat, det kommer att bli en stor utmaning för Sverige att hantera den här situationen. Eh, ja och och slutcitat då, och, och när han har sagt så här så bjuder då regeringen in till sam äh, samtliga riksdagspartier då, till krissamtal om hur man ska han hantera det här asylkaoset. Mm. Eh, ja, samtliga riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna då förstås. Är det sant? Ja, ja. Eh, hur... De har ju lösningen. Om, om, jag, om jag frågar dig då som väljare, Konrad, hur känns det att det enda partiet som faktiskt kan styra upp den här invandringen inte bjuds in i ett samtal där det talas om hur man ska lösa den här situationen på bästa sätt. Ja, ja det, man är ju van liksom. Eh, och jag tror det spelar väl absolut ingen större roll. Och jag antar att varför de inte bjuder in dem är att, att eftersom de är det enda riktiga oppositionspartiet så skulle de... Eh, alltså de är inte med och de sitter ju inte i samma båt så att säga. De pratar inte samma språk och de ser ju inte... De har en annan problemformulering om man säger så. Ännu så är det helt ja. enkelt det härska teknik och bara visa, ha, vi kan fortfarande mobbas. Så alltså, det är bara dåligt för, för dem själva. När de så. Man bara känner det att Jimmy Åkesson där, som sagt, ja, som ni vet, han är sjukskriven. Och är det någon som vet hur han mår så mejla gärna oss. Ja, men vi undrar. Jag hoppas ju verkligen det är bra med han och så. Men, men att bara tänka hur det är för Jimmy då och alla andra som sitter i riksdagen, sd att, att, att få ha det så här. Att man men Tänk dig själv, och som sagt jag har mig att du sa någon gång att det är inte så att man blir Sverigedemokratisk politiker, offentlig och så vidare bara för att det är kul utan det följer med ganska mycket men det är ganska mm. många jobbiga grejer mm. men jag menar, som en sån här sak tänk dig själv då då betyder det att man brinner jättemycket för Sverigedemokraternas politik man brinner jättemycket för att förbättra Sverige på riktigt mm. <laughs> och så får man Får man ha det så här att man bara, åh nu vill jag vara med och påverka. Nej, ni får inte vara med. Ja, men nu vill jag vara med påverka. Nej, ni får inte vara med. Om och om, och om igen. Mm. Förstå vad frustrerande det här måste vara. Jo, men jag tror man vet också ganska mycket hur man vet hur det funkar. Ja, men det underlättar ju inte. Förstå hur frustrerande det är. Jo, absolut, men jag tror man vet ju ofta när man säger att SD har aldrig legat i något annat läge någonsin. Man kan ju faktiskt se det så här att nu, det kommer ju gå, var det, var det? 11 kommuner tror jag där moderaterna i alla fall hade velat samarbeta med SD. Så nu, nu går det undan så fort han. Hataren Reinfeldt avgick så liksom, det började hända grejer. Och nu tror du det kommer gå ganska fort nu. Så det... Du tror det. Och om vi nu inte får något omval, men att 2018 har vi ju en helt annan. Ja, om nu Sverige, som sagt brukar jag alltid säga, om vi klarar oss så länge. Och det menar jag allvar, Nu tror inte jag att Sverige kommer gå under till 2018. Men, men vi kan nog ha ett, ett tydligt annat Sverige. Och på ett sätt är det Sverige redan här. jag vet inte hur det tänker kanske inte folk på så ofta. Men jag menar hur är det på akuten nu till exempel? Hur är det på arbetsmedlingen? Hur är det på bostadsmarknaden? Ja men det säger sig självt liksom att eh, jag menar, sjukhus till exempel de är ju anpassade för jag menar säg ett samhälle och som har en liten eh, mottagning där och är anpassat för ja det kanske bor några få, få tusen och sen plötsligt börjar det bara komma hundratals och åter hundratals mm. nya från mm. ena dagen till den andra. Mm. Det är inte gjort för att klara det. Det, det är ju de här extra kostnaderna som Hannes och SDM pratar om och det är inga små kostnader det är, det är, och det här räknar liksom, man inte ens in i det här Migrationsverket, det här är ju såklart inte med Migrationsverkets budget men det är precis det man menar, liksom, slitage på välfärden. Ett mm. sjukhusbesök kostar sjukt mycket skattepengar, många måste jobba ganska länge för att jag ska kunna gå till läkaren och bara betala och nu är man betalar, 80 kronor eller någonting. Om då folk börjar missbruka detta. Eller då man kanske till exempel har väldigt dåliga tänder. För man är uppvuxen i något land utan tandläkare. Det är, det är inga småsummar alltså det här. Nej och jag menar det, här, det här, kan man ju, här kan man ju räkna hur man vill. Och det här är ju sjukt svårt att räkna på till exempel. Jag menar hur, hur ska du räkna hur många brott i snitt en svensk versus en invandrare begår till exempel. Och vad det brottet sen kostar. Och hur ofta man går på sjukvården och sådär. Men, men jag vet ju att, att Jan Tullberg som har skrivit den här lösningen bland annat, en bok om invandring, han, han räknar ju med 250 miljarder per år. Och jag mm. kan tänka mig att han som väldigt många andra håller tillbaka siffrorna lite. att försöker göra en realistisk bedömning och ta i, i nederkant för att inte åka dit. Så jag menar 250, vi kanske snackar 300, vi kanske snackar 350 miljarder per år eventuellt det här kostar. Det kommer bara kosta ännu, ännu mer. Och det, det är faktiskt så att med de pengarna löser vi alla problem som Sverige har tveklöst. Inga problem alls. Det kan ju vara ett väldigt annorlunda Sverige om de här 87% procenten väljer att skaka på huvudet lite och vakna upp. Men, jag börjar eh, lyssna men, lite på en jävligt bra podcast, jag vet. Ja, det, jag har hört talas om någon podcast. Mm. Men, <laughs> ja, men eh, vi går vidare till nästa då. Eh, Sandra Lindqvist som är förbundsordförande för Vänsterns studentförbund. Och då måste jag säga först att det är svårt att tro att man är ordförande för någonting och tänker på det här viset. Mm. Citat, det ska vara helt oacceptabelt att rösta på ett rasistiskt parti i ett civiliserat samhälle. När det inte är det måste vi göra det oacceptabelt. Fascismen har aldrig varit så normaliserad i Sverige och det har vi inte bara Sverigedemokraterna att tacka för. Slutsitat. Och med det så menar ju Sandra då att SD är ett rasistiskt och fascistiskt parti. <laughs> Fascist. eh, eh, ja, och, och ja, vi är ju det också tydligen. Ja. <laughs> Men, ja. Och man får ju då inte rösta på dem. Men med det uttalandet, vad säger för... du? Konda, blir inte hon per automatik ganska odemokratisk när hon säger så? Ja, och eh, som vanligt då, nu slänger inte jag med ord som fascism och sådär, för att det är lite mer komplicerat än vad hon försöker få det till. Fast jag menar en ganska klassiska inom fascism är att man inte har demokrati, det vill säga man hindrar folk att rösta på vissa saker utan man ska, vissa ska bestämma vad andra, vissa ska tycka och det är väl precis vad den här galningen håller på med kan man ju säga. Och så, så många som skriver, skriker om fascism hit och dit har ju själva fascistoida drag i alla fall, givetvis utan att vara fascister för det är man ju inte förrän man har läst på lite och vet, vet vad det innebär. Men det här är ju rätt läbbigt, alltså. jag vet inte hur det har bemötts, jag har faktiskt inte följt så mycket, men, men det är ju lite som... som... Ja, men det, det är lite som, att det, är, som det alltid är, sådana här åsikter bemöts inte, de bara accepteras. Ja, klappas på ryggen och... Ja, men... Men jag vill jag, jag, jag bara säga, um, Janne Josefsson sa en bra grej, han sa, han berättade om, en garvade och sa, ah, det var en person som sa, de som vill förbjuda yttrandefrihet, de ska inte få uttrycka sig. Mm. <laughs> och det är ju lite samma sak här mm. Att man, är ju odemokratisk Så då, det får man inte vara Så då ska vi vara odemokratiska mot dig Man kan inte hålla på så här, det är ganska enkelt Jag menar, rasistiska Om, det nu, om vi, har ett, vi tar det, ett riktigt Vi tar ett parti som heter Sveriges rasistfascistparti, fascist parti Som är rasister och fascister klart de ska få finnas. Man kan inte om på att förbjuda saker. Demokrati funkar inte så. Demokrati funkar om att man ska försöka få till sig röster. Och om det, nu folk ja. röstar på ett fascist parti ja, då har folket valt och så är det inte svårare än så. Det leder mig vidare på nästa citat då. Oh. Nazister tillåts demonstrera öppet på gatorna. Okay. Antirasister och antifascister påstås ha odemokratiska åsikter. Ja, för att antirasister och antifascister gör allt för att förhindra nazister från att demonstrera. Vilket även det då är odemokratiskt. Tycka vad man vill om nazister, men hur som helst så är det odemokratiskt beteende. Så om vi säger så här, hur bra går det för Sandra här än så länge? Äh, än så länge får hon en etta av mig. Oh. Mm. Ja, det spelar ingen roll vad skalan är En av fem solar Och ja, en, gärna noll om det går En av fem, eh. överstruten hakar eh. <laughs> Ja, <laughs> ja. Eh. Men och sen säger hon Sluta debattera Alla yes. försök att debattera bort Rasismen har misslyckats rasismen går inte att debattera bort varje gång en rasist får yttra sig kommer han sprida rasistisk propaganda vi måste vägra ta debatten om fascisternas problemformuleringar håll i det nu Konrad. vänta nu jag har två frågeställningar här vi delar upp det här eh, och jag måste först påpeka det här med rasismen säger det att, för då kanske ni tänker varför tar ni till jo för att när de säger rasist så menar de alla former av invandringskritiker. Det spelar ingen roll om man faktiskt är det eller inte. Men Konrad, varför... Har alla försök att debattera misslyckats? Kan det vara för att vi hör ungefär vad nivån ligger på den här Sandra till exempel. Som är en av många. Ja men är det någon som har vilka är, Vilka är de här rasisterna hon pratar om? Och jag vet inte jag har aldrig någonsin. Ja det enda hon har nämnt innan är ju Sverigedemokraterna. Ja men okej okay, med det Ja för det första så det debatteras ju sjukt lite med dem på riktigt. Det, det har vi ju sagt hundra gånger här. Och det är ju därför ni misslyckas givetvis. Men jag menar med den snack om... Snacka om att hon problemformulering. Snacka om att hon formulerar ett problem här som inte finns. Ja, och så er, erkänner de ju på att de kan inte. Men det här så säger de att det går inte att debattera. De klarar inte att debattera bort det här. Utan de ska istället försöka med, tyst, med tystnad och ja, förbjuda. förbjuda så, för att, ja, det, för att, de, märker är... att ja, de märker att det går inte. Och förlåt igen, vad sa du? Vad var hon var ordförande? För, var det studenternas riksförbund? Hon var eh, förbundsordförande för Vänsterns studentförbund, ja. Vänsterns studentförbund, ja. Lämplig som ordförande, man tycker så här om det. Ja, man kan ju säga, om du är student så kan jag ju föreslå att du studer, studerar lite mera. <laughs> kan... Ja, men eller hur? Alltså, nu ska jag inte jag oh. raljera här, men jag tycker bara det är så otroligt att en som är ordförande, för för mig så ska en ordförande vara någon kunnig, duktig människa ja, saklig ja, och det här, det här liksom faller ju bara det alltså jag, jag, men, men samtidigt så tänker man att det, det, det låter nästan som en det är en ung, en väldigt, väldigt ung, ung person, nu vet jag inte hur ung hon är men det låter som att det är en väldigt ung person men problemet är ju att det här är ju på det sättet som, eh, som de Debatterar så att säga, som mm. de försöker framföra sin åsikt. Och det spelar ingen roll då om de är 14, 35 eller 55, utan det är den här nivån det ligger på. Och då är det väl kanske inte så konstigt när personer som faktiskt kan någonting och ser Sverige för hur det är och har kunskap vinner ganska överlägset i debatt. Ja, såklart. Om de gör så här att de är tysta, de vägrar ta debatten och så vidare. Egentligen har, de väl redan, har det väl redan varit så. Men om de skulle göra det nu då, skulle det göra någon skillnad? Nej, såklart inte. Det är, gött, alltså, det är ju kört för de här människorna. Det, det är ju liksom deras tid är över. Den här sortens argumentation hör man ganska ofta. Liksom, att man ska inte, ska inte problem få problemformulera så bla. bla, bla. Och, de, och som sagt, de kan göra precis vad de vill. De kan kämpa mot det. De kan skita i och debattera för det funkar inte. De kan debattera, det funkar ändå ännu sammare. Men eh, sen säger hon, förlåt oss inse fakta. Sverigedemokraterna är inte bara ett missnöjesparti. Det är ett nöjdhetsparti. Det är på många sätt ett nöjdhetsparti för dem som är nöjda med sina privilegier och är rädda att förlora dem. Slutsitat. Mm. Här har vi den här hycklande vänstern i ett mm. nötskal. Herre. Skulle de Ge bort en krona av deras pengar som egentligen då eh, skulle ha gått till att betala av de deras iPhones och laptops och, och, och, och betala för deras rökande som kostar multum varje månad. Mm. Skulle de öppna sina dörrar för att inhysa invandrare? Skulle de det, Conrad? Som kollektiv skulle de absolut inte göra Utan de är ju en akademisk överklass Om man säger så Som, som inte skulle smutsa ner sig med sånt här Utan de vill ju, vill ju bara berätta för andra Hur de ska göra såklart mm. Och sen säger hon Det vi måste göra nu Är att organisera motståndet På arbetet, i skolan, i bostadsområdet Och på gatan Aldrig ska fascisterna få hota oss Slutsitat Hon kallar, <coughs> ja, hon kallar SDR för fascister Då frågar jag så här När senast gick Jimmy Åkesson eller Rickard Jomsoff hem till hennes partikamrater och slog sönder deras bostäder. Hur ofta går hennes partikamrater hem till sd -are? Och slå sönder deras hem. Mm. Det är det här. Vänstern är ett gäng hycklare rakt igenom. Ja och hur ofta har liksom vänsterpartiets demonstrationer behövt poliseskott. Och blivit omringade av gapande, skrikande Sverigedemokrater som kastar sten och kastar grejer på polisen. och så där. Det har ju givetvis aldrig någonsin hänt. Och så tänkte jag gå till det sista då, som jag tänkte väl nämna lite snabbt. då För det är ju värt att ta upp. Och bara för er nya som lyssnar på de här, den här bonussändningen... Eh, så är ju inte de generellt lika långa som eh, ordinarie program, så att ni vet. Eh, men eh, 55 no-go-zoner i Sverige... På SVD-opinion kan man läsa att det finns 55 områden i Sverige citat, där lokala kriminella nätverk anses ha en stor negativ påverkan på omgivningen. Det är områden där uppgörelser bland kriminella kan resultera i skottlossning på öppen gata där invånarna inte törs avge vittnesmål och där polisen inte är välkommen. Där obevakade polisbilar angrips, där poliser blir attackerade och där det är vanligt förekommande att polis utsätts för våld och hot näringsidkare drabbas av skadegörelse, inbrott rån och utpressning narkotikaförsäljning sker upp det handlar om kända platser som Rinkeby, Tensta och Alby, Fittja i Stockholm, Bergsjön och Biskopsgården i Göteborg och Herrgården Rosengård i Malmö. Men också om Koppargården i Landskrona, Araby i Växjö och Brynes i Gävle för att nämna några. På dessa 55 platser har polisen små möjligheter att stävja brottsligheten. Polisutryckningar möts av stenkastning och utredningar försvåras av att folk inte vill om nu brotten ens anmäls. Slutsat. Då frågar vi er, lyssnare, vad har alla de här områdena gemensamt? Jo, det är invandratäta områden i gäller. Och det här kommer att fortsätta så länge man fortsätter att pumpa ut de här 164 miljarder kronorna. Eller mer som det med all säkerhet kommer att bli om det inte blir en förändring på riktigt. Och vilka som vill ha en förändring på riktigt, ja det vet ni nog. Konrad, har du befunnit dig i typ då Angered, Bergsjön eller liknande? Och för en som inte har varit på ett sådant ställe som jag till exempel, hur känns det egentligen? Ja, Angered har jag varit i lite då och då. Bergsjön däremot har hållit mig ifrån. Jag har väl varit där två gånger egentligen som jag kan minnas. Och första gången... Ja, vad tror du hände? Rånad. Jag blev rånad. Du blev det, ja. Ja, eller jag lyckades faktiskt springa därifrån. Jag fattade inte att jag blev rånad först. Och det här var ändå, det här kan vara 96, 97. Alltså typ 20 år sedan. Och, och redan då räckte det ju visst. Eller jag hade väl kanske otur också. Men jag har väl extra mycket otur i Bergskön som vi, tänker jag. Då uh, blev jag rånad, men, men sprang därifrån som tur var. Och är ju skit dåligt över det. För då var jag ju supervänster med. Så jag kunde inte förstå vad det här berodde på. <laughs> Nej. Um, sen var jag... Um men då varande tjej där på dagtid Någon gång liksom, och turister nästan För vi kände fan vi aldrig i Bergsjön Och då var det ju, det kändes inte farligt så men, men det var också kanske fem år sedan Jag vet inte hur det skulle vara nu Men det är, sunker ju det är skräpigt Mm. Uh, mycket konstiga affärer. Det, det känns så utomlands på ett negativt sätt för att Sverige förknippar jag med ändå att det är rent och lite prydligt och sådär. Och det är det verkligen inte de här förorna. Det är super på gatorna. Och, och mycket är ju det här. Folk är arbetslösa. Så folk hänger ju liksom hela tiden. Bara sitter på kaféer och hänger på gatorna. Och det säger ju att man. Den ger ge det, ge det några år. Du vet att det här blir ju plus minus noll på några år, de säger ju det. Så det, ja, är ju som, det men det, det, det är ju lite det här det är ju, eller lite, det är ju det här som är problemet att det är ju faktiskt så här folk tänker. Mm. När men överheten säger att det kommer bli bra, då mm. kommer det bli bra. Mm. För de ifrågasätter inte. Mm. Men vi säger, jo ni ska ifrågasätta. Ja. Eh, och när du berättar det där om att eh, du blev rånad och så, då kommer jag tänka på den här nyheten mm. som var ganska nyligen om den där unga, jätteunga killen som åkte till något sånt där område för att fira en klasskamrat. Ja, och var inte så, Skit, ja, ja. ja, någonting sånt där. Och, och blev, ja, blev väl rånad och misshandlad. Och... Mamman hade varit jätteupprörd på det var på sociala medier för mig och, och det kan man ju verkligen, verkligen förstå. Ja, som jag känner själv som har barn och så, alltså det är Ja, alltså det, det blir ju men även om jag skulle ty nu tycker ju inte jag om storstäder förlåt till alla som bor i storstäder, men jag gör verkligen inte det, ja, det och, och, risken, och, och, och, och, nej, nej ja, men alltså även om det vore bra så tycker jag inte om det att bo i storstäder, men eh, det här är ju liksom verkligen ännu alltså jag bara tänker själv den här konstanta oron man skulle ha hela tiden, man skulle ju bli tokig, mm. så jag förstår ni, ni som bor och har era barn där och så, alltså det är för mig är det ju helt otroligt att inte ni tar ett pick och och, och flyttar ut på landet. <laughs> ja men jag tänkte väl börja runda av här nu då. Men som sagt, vi har ju ganska många som prenumererar på Youtube så nu vet ni att det här finns. Det är inga utsatta dagar exakt när bonussändningarna kommer- så, ni får alltid hålla koll på, varje ja, precis, dag får ni gå in på minut, här, får ni varje minut får ni uppdatera, trycka upp, ja, nej. F5 är det man. Ja. <laughs> man har in också? Så. Ja. <laughs> Jag gör inte det, det blir nej. Ja. Uh, ja, nej men så att uh, se till att komma över och besöka oss mer, ni är varmt välkomna i alla fall. Uh, så nu, det är Kväll. Och man ska upp imorgon igen så nu kanske vi ska ta och börja runda av. Jag vill säga med... tack till du som lyssnar. Vem mm. det nu är. Och det kan jag, tycker jag är lite så här fantasiäggande. Tänk dig nu Länsman att de här orden som vi säger nu går in i liksom öron. Någon ligger i sängen. Någon är ute och promenerar med hunden. Mm. Någon är på jobbet. Alltså det är, det är rätt coolt ändå. Ja, jo men det har jag känt också just där att. Eh, ni kanske tror att jag bara säger ta hand om er eller har det bra och bara att, Men. Så är det ju inte, utan jag menar det ju verkligen. Och Det, det som är jobbigt är att man kan inte... Man, det blir lätt att säga ni och så här, men jag, skulle, jag vill ju verkligen spe, säga specifikt... Du har det bra du som lyssnar. Och, och det kan alla då ta åt sig som lyssnar. Mm. Eh, för vi uppskattar verkligen att ni gör det. Eh, men på lördag, då blir det intervju med Pastor Adam... Så det. Då, då blir det lite, får vi höra lite hur det är att gå från Kristdemokraterna till Sverigedemokraterna så lyssna på det.